أين جمل المسلمين أين جمل المسلمين أين هم بما عند <تصفيق> المسلمين <تصفيق> din kazdbu bayatina wastakbaru anha la tutfatu lahum abwabus samai wala yadqununal jannata hatta yanjaljalmal fi sammin khayat wa kazalika najzal mujrimin onima koji dokaza nashe budu poricali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 أرتاح ارتاح حينا والعناء كفسر كفسر كفسر كفسر كفسر أقوم الساد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 Wa ashadu anna muhammadan abduhu, wa nabiyuhu, من خلقه wa safiyuhu min وبلغ wa khaliluhu. Adda l الله تعالى belg ar-risalah, wa nassaha l-umma, wa kashaf Allah ta'ala bihi l-umma, wa jahada fi l-lahi haqqa jihadi hata tahul yaqeen. Ya ayyuhal-lazeen aamanu, attaquun Daha haqqa tukatihi, wa la tamutunna ila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 Hediju Mohamedin s.a.v. mošaralu morim muhdefatuha wakule muhdefatim bida'a wakule bidatim dalale wakule dalaletin finnar Govorili smo u našem prošlom predavanju o oholosti i kazali smo da je oholost jedan od najvećih grijeha nakon širka da je to grijeh koji je uništio one prije nas i uništiće one poslije nas grijeh za koji je uzvišen Allah, je Allah Tebara Kevoteala strogo kažnjava ako pogledamo draga moja braćo u Allahovu Tebara Kevoteala knjigu zaključit ćemo i to bez sumnje da je jedan od najvećih oholnika svih vremena koji je boravio na zemlji bio Firaun aleyhi la, la aynullahi il Firaun koji je za sebe tvrdio da je Bog Njegova oholost ga je dovela do tog stepena da je tražio od ljudi da ga obožavaju, da ga smatraju božanstvom. A nakon te oholosti nema više oholosti. Odnosno, to je kulminacija i to je najveći oblik kibura. Sve što je dobio od uzvišenog Allaha, te barak i otala, što mu je dao od hajrata, on je kazao na kraju, Kole Ja sam to dobio I ja sam to stekao sa znanjem koje imam. Znači oholio se i nije htio da prizna Allahovu je kjevo teala blagodat prema njemu pa kaže ala ilmin indi. To sam ja dobio zbog znanja koje imam. Pametan sam pa sam uspio da dobijem sve ovo blago. Pa se oholio nad svojim narodom. Fe hoređe ana kavmihi fizinatih pa je izišao pred svoj narod sa svim onim ukrasima i ljepotama koje je imao od bogatstva pa kad su ga vidjela bolest srca qalalladheena yuridun alhayata dunya ya layta lana misla ma utiya qarun innahu ladhu huzzin kažu oni koji su voljeli dunjaluk i ove prolazne ljepote kamo sreće da je nama ono što je dobio qarun kako sreće da je nama tako nešto On je u istinu pravi sretnik. On je u istinu pravi sretnik. Zbog čega? Zbog ime koga je dobio. Kako nam uzvišan Allah Allah otala o tome govori, pa kaže Inne karune kjane min kavmi Musa febeha alejhim. Karun je bio jedan od sterbenika ili od Musava naroda. Febeha alejhim, pa im je učinio nepravdu i vulumu. Wa ataynahu min al-kunuzi ma inma fatihuhu la tanu'u bil'usbati wal-quwa id qala lahu qawmuhu la tafrah inna Allaha la yuhibbu al-farihin Amis Mamudali od imetka i bogatstva da jedna jaka velika skupina ljudi nije mogla da ponese samo ključeve njegovih odaja i njegovih riznica Kada mu je njegov narod kazao nemoj se radovati nemoji se pretjerano radovati, Allah ne voli one koji se raduju. Ne voli Allah one koji se raduju, a u isto vrijeme su mu oholnici. A vijednici treba da se raduju. Znači, Fir'aun je bio jedan od najvećih oholnika. I zato je ima braćo moja, takav završetak. Da ga je Allah te bareke je otala potopio, na oči gled Benu Israila, I sačuvao njegovo tijelo da bude povuka onima koji slijede i koji dolaze nakon, nakon njega. Bileži ima Mahmed u svome musnedu sa dobrim lancem prenosilaca odebu Seleme ibn Abdurrahmana ibn Aupa da je rekao Sreli su se na mervi Abdullah ibn Omar i Abdullah ibn Amr ibn Laz. La pa su sjeli jedno vrijeme i pričali. بعد ذلك ، كان عبد الله بن عمر بن العسي وعندما كان عبد الله بن عمر سيده فهي فلقه فهي دوشه جوهك يقول او ابو عبد الرحمن تأيضا عبد الله بن عمر قالت اشتاة اتوا راس فلقه اصبغت اشتاة اتواه فلقه فهي رقول زعم صاحبي ان النبي صلى الله عليه وعليه وسلم قال من كان في قلبه مثقال حبت من خردل Min kibr akambahu Allahu ala wajhi fi an-nar. Kaje ovaj moj prijatelj to jeste Abdullah ibn Amr ibn al da je Poslanik sallallahu alayhi wa sallam ekazao: Onaj u čijem srcu bude i najmanji dio oholosti, Allah će ga zalashanu na Sudnjem danu baciti u njegovo lice, potom će ga uvesti u i nakon toga, zbog tih riječi Abdullah ibn Umar radiyallahu ta'ala anhu je zaplakao. Zaplakao je Abdullah ibn Umar zbog tih riječi jer je znao kakva kazna pripada čovjeku koji se oholi na zemlji. Biše imam Tabarani u svom al-Mu'jamu lawsa sa dobrim lancem prenosila da je Poslanik sallallahu alayhi wa rekao: "3 muhlikat". 3 stvari uništavaju ljude. Tri stvari uništavaju ljude šehul muta' ona okorjela izagrižena škrtost kada je čovjek škrt njegova duša škrta i on se pokori svojoj duši toga uništava wahwan muttaba istrast koja se slijedi kada čovjek slijedi strasti svoje duše wa i'jabul mar'i bi nafsihi kada čovjek bude sam sa sobom zadivljen To jeste da se oholi. Jer smo govorili, kada smo spominjali, samodopadanje, kazali smo da se čovjek neće nikada sam sebi dopasti i sam sobom zadivljen biti dok prije toga ne bude šta. Oholi. I smo u vezi toga riječi šehol Islama ibnul Kajima ibnul Hibbana, šehol Islama ibnute imije i drugi. Bidež ibnul Mubarak, i ovu predaju spominje Ibnu Ređep u svome dijelu etahvifu minennar od Ibnu Abasa radijallahu ta'ala anhu da je kazao je u predaju pripisuju poslaniku sallallahu alaihi wasallame kada dođe sudnji dan i kada bude sudnji dan iz vatre će izići iz džahennema jedan dugi vrat koji će imati oči i koji će imati jezik Pa će kazati taj drugi vrat, ja sam zadužen za svakog oholnika i za svakog nadmenika, nadmenog oholnika, da ga kažem vam. Pa će kaže onda taj vrat između ljudi koji su poredani u safovima, birati jednoga po jednoga i uzimati ga, i uzimati ga u vatru Čehenemsku. Taj vrat koji je zadužen posebno za koga? Za oholnike. Biliš ima muslimu s ome sahihu po debu Sa'idi Al-Hudrija radijallahu ta'lanhu da je poslanik sallallahu aleyhi wa sallam je kazao raspravljali su se džennet i džehennem. Pa je džehennem, odnosno je kazala u meni je, kaže, svaki oholnik. Ja sam zadužena za svakog oholnika. A kazao je džennet kaže ja sam zadužen za svakog siromašnog slabog muslimana. Siromašnog slabog muslimana. Vidimo, draga moja braćo, kako uzvišeni Allah te barak je u tala ovdje prijeti, odnosno poslanik, sallallahu sallamu mehadisu, i koga prvog spominje da je u vatri i za koga je vatra zalužena jeste za oholnike. Za oholnike. Mi smo spominjali jednu predaju u kojoj se navodi da će ljudi biti poslani na sudnjem danu poput atoma, da će biti mali, poput trunje, kako će ljudi gaziti svojim nogama. Pa smo kazali da oko ti predaje postoje razilaženje. No međutim, ima predaja braćo kod imamane Saije i kod Tirmizije, koju je dobrim ocjeno imam Tirmizi i albani, od Amra ibn Šuaiba od svoga oca, od svoga djeta, to je Stavdullaha ibn Amra ibn Nasa da je po zvanjih sallallahu alaih rekao, Biće će oholnici na sudnjem danu proživljeni poput Prašine. Tako će biti mali. U oblicima ljudi. Imaće ljudske oblike, ali će tako biti mali. Pa će i kaže poniženje sa sviju strana stizati. I pritiskati. Kao što su bili oholi na Dunjaluku. Pa smatrali da su na Dunjaluku oni uzvišeni. I da su oni na Dunjaluku ti koje ljudi trebaju da paze, da poštuju, da cijene itd. I ponižavali Allahove robove, tako će na sudnjem danu biti mali, da će ih sa sviju strana stizati poniženje. Pa će nakon toga biti uvedeni u jedan zatvor u džahennemu. Zatvor u džahennemu koji se zove bules. Taj se zatvor zove znači bules koji je namjenjen samo za oholnike. I bit će hrana njihova, tih oholnika, u džahennemu, bit će hrana ono što bude izlazilo od iz tijela stanovnika djehennema. Znači, gnjoj, krv i stvari koje budu izlazile iz njihovih tijela. To će biti hrana oholnika u, u djehennemu. Draga moja braće, uzvišenje, Allah te barek je u tala ne dozvoljava nikome da se oholi na zemlji. Nikome ne dozvoljava da se oholi na zemlji. Jer gordost je svojstvo koje ima Allah djelešanu. I niko nema pravo da Allah u da mu konkurenciju čini i da uzima to njegovo svojstvo. Jer ko to bude činio? Uzvićeni Allah te barek, ko treba će ga baciti u vatru, kako je to došlo u brojnim hadis i kudzijama. Kazao je poslanik s.a.v. u predaji koju bi drži vam hakim i drugi sa ispravnim lancem prenosilaca, ko bude ohol i ko svojoj duši i svome nefsu bude vidio ono što mu ne pripada, znači izdizao se i za drugih ljudi, i ko bude nadmeno hodao sreće Allaha Đelešanu na sudnjem danu, a on ljut na njega. Allah Allah'a, a on, a on, ljud na njega. U jednoj predaji koji bliži imam el-Bezzar, sa dobrim lancem prenosila, kako kaže imam el-Munziri, šeha Albani, od da je poslanik, sallallahu aleyhu sallam, rekao, leu lem tuznibu, leha šeitu aleikum ma huwa ekberu min zalik, el-uđbu, l-uđbe. Kada vi ne biste činili grijehe, kada ne biste bili griješnici, ja bih se za vas bojao onoga što je gore od toga. A to je, el uđb, to je samo dopadanje koje je bilo prouzročeno čime? Ohološću. Zato imam braću Šafija govorio kako bi drži imam El Bejhefi u svom dijelu Šoboliman, kaže imam Šafija oholost je grijeh koji je sakupio sve loše sva loša svojstva i sva loša osobine to je najgoriji gdje, i ne pomaže za ohološću dobro dijelo. Po u šafija, onaj ko čini dobro djelo, a on je to ne pomaže mu kod Allaha. Zato je Muhammed ibn Sirin, Muhammed ibn Sirin, poznati tabin, al-ansari al, al Basri koji je umro 110. hiđanske godine, a bio je jedan od najbliskih osoba, Enesu ibn Maliku, poznatom ashabu. Kazao je Muhammed ibn Sirin, Onaj kaže čiji grijeh bude oholost. Bojim se, kaže da mu Allah željšanu nikada neće oprostiti. A onaj čiji grijeh bude šehveta i ta duševni, taj duševni prohtjev kaže takvom će inša Allah htjela Allah oprostiti. Pa navodi dokaze i primjere za to. Kaže, grijeh šetana je bio šta? Oholost. On je oholio se i odbio Allahovu Želešanu naredbu, Odborio, odbio da se pokori. Pa ga je Allah Želešanu prokleo i učinio ga prokletim do sudnjeg dana. I nikada nećete obe doći. Dok je Adem, ale selam, naš otac, njegov grijeh je bio šta? Šehveta i prohtjev. Pa je prišao onome drvetu iz prohtjeva svoje duše. Pa pojeo ono što mu je Allah Želešanu zabranio. Pa mu je Allah Želešanu oprostio. Šeitanov grijeh je oholost, pa mu nikada nije oprošteno. Ademov grijeh je šehveta i prohtjev, pa mu je bilo, pa bilo oprošteno. Znači ovako je Ibnu Sirin radijallahu ta'lanhu dokazivao, znači da je oholost gora od šehvete. Da je oholost gora od šehvete. Naši islamski učenjaci, braćo, kažu da uzvišeni Allah, Željšanu, požuruje oholniku kaznu još na ome svijetu. Ne ostavlja ga, samo do budućeg svijeta. Na ome svijetu mu požuruje požuruje njegovu kaznu. Zato uzvišeni Allah te bareke ve jeste zabranio oholost, bog toga što je to najveći grijeh na ahiretu i najveći grijeh na donjanku. Kako kaže uzvišeni Allah te bareke ve taala: "ولا تسعد خدك للناس ولا تمشي في الارض مراحه." Inemo ti svoju glavu okretati od ljudi oholo i nemoj nadmeno po zemlji hodati. Ovdje je u, Sa Sa ara u arapskom jeziku znači vraćao bolest deva koja ih pogađa u njihovom bratu. Pa onda dolazi do krivljenja vrata te deve. Deva ima dug brat. Pa dolazi da se taj vrat krivi pa se okrene glava na drugu stranu. E ovdje je tako Allah Žalšanu kazao i nemoj ti biti kao ta deva koju pogodi bolest pa svoju glavu zasuče i okriće svoju glavu od ljudi. Nadmeno joholo pa da na kraju budeš od onih koji su propali. I kaže uzvišeni Allah Tebareke Oteala وَلَا تَمْشِي temši الْعَرْضِ مَرَحَ I nemoj po zemlji nadmeno hodati. Nemoj ohol biti. إِنَّكَ لَنْ تَحْرِكَ الْعَرْضِ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ تُولَ Pa ti ne možeš svojom ohološću probiti zemlju, koliko god da bi ohol, nikad nećeš zemlju probiti, ni ti možeš dostići planinske visine. I koliko gud da oholo i nadmeno hodao i dizao svoju glavu, nikada nećeš biti visok kao jedna planina. Pa zbog čega se onda, zbog čega se onda oholiš? Zato, draga moja braćo, ako je stvar takva sa čovjekom, ako čovjek zna odakle je potekao i kako ga je Allah Žešanu stvorio na ovaj svijet, zbog čega onda da se oholi? Pa kada hoće da se oholi, onda da se treba da se sjeti svoga porijekla. Odakle je nastao? Odakle je nastao? Poslanik s.a.v., draga moja braću, nas upozorava kako da, kako da se obuzmemo u sržbi i u ljutnji. I kako da suzbijemo ljutnju. A ljutnja, braćo, nije grije. Ljutnja samo po sebi nije grije, ako ta ljutnja nema loših postavica. Pa šta mislite onda o Zato kaže poslanik s.a.v. u predaju koji blježi ima Mebu Davud i ima Mahmed. kada se neko od vas naljuti a on stoji neka sjedne pa ako ode njegova sržba dobro je a ako ne ode kaže neka sve neka se izvrne neka leže neka leže da tako ode sržba pri njega ovo je poslanički lijek kako da se čovjek vrači rieči rieši ljutnje došlo je u pojedinim hadisima kada je čovjek ljut šta da uradi Prvo se namodi da treba čovjek da prouči E'uzu da straži utočište od Allaha te bareke utala od prokletog šejtana koji ga nagovara da bude ljut jer šejtan voli ljutnju jer ljutnja ne donosi osim zlo. Mislimo na ljutnju koja nije vezana za vjeru, koja nije iz vjerskih povoda. Je ne možemo musliman kazati za nije čovjek dozvoljen da se ljuti. Jer je poslanik s.a.v. onome ashabu kada je pitao, kaže savjet u imeo Allahu u poslaniče, kaže, la tagadab, nemoj se ljutiti. Prvi savjet, nemoj se ljutiti. No međutim, kako nemoj se ljutiti? Nemoj se ljutiti zbog stvari čija ljute ne pomaže. No međutim, može on mi i danas kazati, židovi su ušli u kudz, i muslimani su u poruženju i mi se nećemo ljutiti. Jer nije dozvan da se ljutimo, ne. Tu je ljutnja i badet. Jer je poslanik s.a.v. kada bi mu neko nešto rekao, bezdano za vjeru i uvrijedio vjeru ili kazao nešto što nije trebao kazati onda se kaže da bi se zajaporilo njegovo lice i bilo sve crveno znači ima vrijeme kada se čovjek treba ljutiti a ima vrijeme kada ne treba ovdje se govori onim vremenima kada je ljutnja kada je bolje da se čovjek ne ljuti kada ta ljutnja nema svoga ploda znači treba da prouči e uziv da traži zaštitu od uzvišenog Allaha te barake od prokletog šeitana druga stvar koju čovjek treba da učini jeste da se abdesti. I ovo se navodi u brojnim hadisima, ali si su slabi. Slabi su hadisi, nisu vjerodostojni, ali se to prenose u skupine selepa, naših prvih generacija koje su tako postupali, tako govore, kada se čovjek razliti treba da se abdesti. Pa vjerovatno da je njihov postupak ovdje proizišao iz prakse. Da su, znači, primijenili to, pa vidjeli da to pomaže. Iako se to, znači, ne može 100% smatrati, je li sunnetom. Treća stvar koju je čovjek treba je treba dobrati pažu to je da što manje priča kada je ljud. Jer čovjek kada je ljud, kazaće riječ koja se možda ne bi trebala kazati ili je ne bi kazao da nije bio ljud. Jer islamski učenjaci braćo kažu da je riječ kao veliki bik koji iziđe iz male rupe. Kad iziđe, nikad se više ne može u nju vratiti. Ili kao dijete kada iziđe iz majične utrobe. Kad u iziđe, nikad se više u nju ne može vratiti. Gotovo je. E tako je riječ. Riječ kada iziđe i kada se kaže, gotovo je. Tada čovjek biva pitan za nju. Zato poslanik s.a. Kaže, neđa men samet. Neđa men samet. Uspio je onaj ko šuti. Jeste li braćo ikada vidjeli čovjeka koji šuti da se pokajao? Nikada. Uvijek se pokaje onaj šta koji priča. A naročito onaj koji šta ne kontroli samo priča. On se naročito kaje. Zato je šutnja Vrijedna zlata. I navodi se od naših prvih generacija da su govorile, onaj ko bude šutao puno, Allah željšanući ga obskrbiti hikmetom i mudrošćom. Četvrta stvar, braćo, ako ne ode od čovjeka ljutnja i srđba. Znate li, braćo, šta je sunnet poslanika svala Allaho i sveme, šta da čovjek učini? Sve to primjenio, nije ošla ljutnja. Tada treba svoj obraz da spusti na zemlju. Svoj obraz da spusti na zemlju. Zašto? Da se sjeti svoga porijekla. Ti se oholiš sa svojom glavom i sa svojim tijelom. E spusti sad taj, taj svoj obraz, najčastniji dio koji smatraš kod sebe, ili jedan od najčastnijih dijelova. Spusti ga na zemlju i sjeti se porijekla svoga o te zemlje. Pa se ne moj ljutiti i ne moj se srditi. Jer uzvišenje Allah te barake od može se na tebe naljutiti, nasrditi, pa ćeš onda imati ružnu. Pa ćeš onda imati ružnu konačnicu. Došlo je u predaj koji obilježi ima muslim i brohibban drugi. Da je poslanik s.a.v. kazao jednom čovjeku koji je jeo lijevom rukom. Jedi kaže desnom rukom. Pa je rekao, ne mogu. Ne mogu jesti. Kaže ravija hadisa, nije ga spriječilo ništa, nego oholost. Nije htio da se pokari, naradi poslanika s.a.v. oholost. Pa je rekao poslanik da Bog da ne mogao. Da, bog, da i ne mogao. Pa kaže Ravija Hadisa pa je nikada više nije mogao dići do svoji usta. Odmah se njegova ruka osušila. To je braćo oholost. To se zove u šarijetu oholost. Znaš da je nešto praksa poslanika sallahu a sallam i da nešto treba raditi. I nakon toga kažeš neću. To je oholost. Ne oholost braćo ne treba nijet. Znači ovaj kaže e, sad nijetim, da bude ohol, a sad ne nijetim da bude mohol. Takvo djelo je oholost samo po sebi. To je završeno. Zato ne podržavamo muslimane koji kažu kada mu kaže sunnet je tako i tako on kaže ja to sebi nikada ne bi dozvolio. Jer znaš šta si kazao tim svojim riječima? Kazao si ja sebi nikada ne bi dozvolio da budem sledbenik Muhammeada sallallahu alaihi sallam. I nikada sebi ne bi dozvolio da budem stanovnik džaneta. Pa čiji ćeš onda stanovnik biti? I čiji ćeš sledbenik biti ako nećeš biti sledbenik poslanika Muhammeada sallallahu alaihi wa, alaihi wa sallam. Ako ne možeš nešto činiti, ili se dijeluje tebi, tvome razumu da nešto ne paše, onda šuti. Pa gledaj i moli Allaha Đeršanu da ti je olakša. Ali da čovjek kaže sebi, ja sebi nikada ne bi dozvolio da praktikujem jedan sunnet, to se su jako opasne stvari. Bojati se je da Allaha ne zapečati tako srce i onda više htio ili ne htio da praktikuje, neće više nikada je moći praktikovati ono što je poslanik s.a.v. naredio, da se čini ili on sam to činio. Naravno ovdje kada sam spomenul ovaj hadis, možda ima među nama neko ko koriste lijevu ruku. Ovo se odnosi braće na čovjeka koji može, a neće. Onaj koji je sve pokušao da se nauči da jede desnom rukom, pa nije uspio, ne može nikako, taj, to je druga stvar, takav je imao pravdanje, ali sve uložio. Iako sumnjam da može čovjek kaza, to ne može naučiti. Jer to nije nikakav problem, to se može znači riješiti. Jer braće u četiri slučaja čovjeku nije dozvore da koriste lijevu ruku. To je kad jede, kad pije, kad uzima i kad daje. U te četiri stvari sa lijeva ruka ne koristi. Jer je poslanik s.a.v. rekao, kad jedete, jedete desnom rukom. Kad pijete, pijete desnom rukom. Kad dajete, dajte desnom rukom, a kad uzimate, uzimajte desnom rukom. Jer šeitan pije sa lijevom, jede sa lijevom, uzima sa lijevom i daje sa lijevom. Pa da bi se čovjek ovdje suprostavio šeitanu i njegovoj praksi, onda će, znači, činiti suprotno onome što čini, što čini šeitam. Bileži imam Bihak i braće u svome dijelu el medhalu sunenil kubra. Od omara, ibnul Hataba radi ta'ala anhu da je kazao ko bude ponizan, ko se znači riješi oholosti. Takvog će Allah Đelešanu učiniti da bude kod njega veliki i da bude u očima ljudi velik. A ko bude ohol i nadmen, Rakvog će Allah šanu učiniti da kod njega bude ponižen i učinit će ga u očima ljudi poniženim. Kaže, biće u očima ljudi gori braćo od svinje. Ovo su riječi Omara Ibn Khatava radi olatana. Da čovjek koji bude ohol, da će ga Allah žalšanu učiniti da bude u očima ljudi gori i od svinje. Ibn Kesir spominje jednu predaju u svome U kojije pripisuje ovu ovaj hadis poslaniku sallallahu alejhi ve no, međutim nisam ga mogao noći naći u poznatim hadiskim zbirkama u kome se kaže da će ga učiniti, ali već poslanika sallallahu alejhi ve ne Omera da će ga učiniti Allah te barek dela kod ljudi gorim od svinje i psa. Kada bismo draga moja braćo pogledali u siru, u istoriju islama, vidjeli bismo brojne predaje koje ukazuju I koje nam govore kako su skončavali oholnici. Kako je uzvišeni Allah te barek i o tala kažnjavao oholnike. Bileži imam Ebu Bakr el-Wasiti poznat po imenu Bahšel. Bahšel. U svom dijelu tarih Wasit. Od Abdul Abdulmeđida ibn Abdulaziza ibn Ebirawada. Kaže, u naše vrijeme je bio čovjek koji je pisao Kur'an. Prepisivao Kur'an. Bio je nasih. Onaj koji prepisuje Kur'an ili bilo koju drugu knjigu. Jer u njihovo vrijeme, braćo, nije bilo štamparija pa da se knjige štampale. Već kada neko htio da ima neku knjigu, morao je da prepiše sebi tu knjigu. Kaže, pa je prepisao Kur'an za šest dana. Upitali su ga, kaže, za koliko je s dana prepisao Kur'an? Kaže, za šest dana. I kaže, nisam se umorio. Nisam se umorio. Šta hoće kazati? Hoće kazati da je ono što je Allah dž.š. ukazao: "Wa laqad khalaqna's semawati vel ard fi sitati ejam ve ma I min Mi smo stvorili nebesa i zemlju za 6 dana i nismo se umorili. Po pa ono što je ja sam prepisao Kur'an i nisam se umorio. Oholik. Oh, ovo je znači ono najveći vid oholosti i ovo je ciljajući ova ajet kufuru Allaha dž.š. da se čovjek uze svojstvo Allaha dž.š. Čovjek da kaže jednu riječ, to zahtjeva njegov umni i fizički trud i to je već umor jer se umor definiše da je to ili rad se definiše da je to umno ili fizičko naprezanje tijela i znači ti se već umorio jednu riječ do kažeš možda to ne osjetiš ali to je umor a Allah dželle šanu ništa od toga nije podlog. kaže ovde melugum ama baš ni malo i nikakav umor ništa allah dželle šanu ne može ništa umoriti pa uzmite koliko je allah dželle šanu dao ljudima od stvaranja nebesa i zemlje do današnjih dana i koliko će im dati do sudnjeg dana Koliko im je hrane da obode vazduha, hajrata i dobra svega što su ljudi uništili. To od Allahove Đašanu moći braćo nije umanjilo, nikoliko kada se igla umoči u more, pa kada izvediš ona bude onako suha. Ništa, ništa od Allahove Đašanu moći to nije umanjilo. Ali on sebi ovdje pripisuje Allahove Đašanu svojstvo. Pa kaže ovaj ravija, Abdulmeđir ibn Abdulaziz ibn Eberavad, pa mu se kaže njegova ruka osušila istog momenta. Istog se momenta kaže njegova ruka osušila i nikad kaže više sa n E sada vidi, hoćeš li se umoriti se nećeš umoriti. Pogledaj kada sebi pripišeš Allaho žaš ono svojstvo. Ovo je braća kazna istog momenta na dunjalu. Ibiriž Ibnu Ebi Hatim razi u svome tefsiru kaže kod riječi Allaha Tabarake wa ta'ala li testavu ala dhuhurihi thumme tezkuru ni'meta ni'meta robikum i destavajtum alehi wa tekulu Subhanallazi sahralana hada wama kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Kaže kod ove ajeta, kada se vi popnete na njihova leđa, to jest na leđa svojih jahalica ili svojih lađa na kojima putujete, da se sjetite blagodati svoga gospodara kojim vas je obdario i da kažete slavljen neka je onaj koji je nama podčinio ovu jahalicu Jer da nam on to nije podčinio, mi nikada ne bismo ovako nešto imali, niti bismo imali moći i snage da se popremimo na tu jahalicu. Znači, Allah što on nije dao razum i snagu tijela su, da li bismo ikada čovjek mogao popeti na jahalicu? Nikada. I da kažete, mi se našem gospodaru vraćamo. Kaže mu džahid, bili smo jedne prilike na putu, pa smo proučili ovaj ajet kada smo sjeli na jahalicu. No međutim, jedan čovjek je, kaže, imao jako slabo Ne ugojeno magare, ko je jehao. Pa kad se je popeo kaže ja neć kaže kaže ovu douk. Jer kaže ja sam se kaže mogao na ovo kaže mršavo kaže popeti, kaže i bezičije moći i bezičije pomoći. Nemam potrebe, ja nemam ugojenu jahaličko jivi, pa je kazao, kaže ja nemam potrebe da kažem tu douni ti hoću reći. Kaže mu Džahid, pa je njegova jahalica krenula. Kaže pa je počela kaže ići sve brže i brže. I bila je kaže najbrža svi i kaže počela je skakati kaže dok ga bacila, i dok nije, kaže pao na glavu I dok kaže nije slomio i dok nije slomio vrat. Pa istog tog momenta nećeš kazati dove Allahova Đelešanu blagodat, najveća blagodat je jahalica. Da ne moraš ići pještice, da se ne moraš ti umarati, da se drugi umara za tebe. I kaže neću kazati Allahu Đelešanu Subhaneledi seharalena hada Obakuna lehum ukrinin O inna ila robina nemun kalibu Pa je završio onako kako je završio. Bileži, draga moja braćo, imam el Harajti u svom dijelu Faudiletu Šukr. Od istog ovoga ravije koga smo spomenuli. A on se zove Abdulmeđid Abdul ibn Abdulaziz ibn Birovad. Bila je u Meruji, Merova, to je jedno poznato mjesto, iz koje su izišli brojni islamski učenjaci, kao ibn Nasr, al Meruvozi i drugi. Kaže, bila je žena u našem mjestu koja je rađala samo žensku djecu. Rodila je devetero ženske djece. Nije rodila ni jedno muško djede. Pa svi žene kazale, ako ti sada rodiš deseti put nakon što je zatrudnila, ako rodiš ponovo žensko djete, kaži, alhamdulillah, zahvali se to je Allahu dželšanu blagodat. To je Allahu dželšanu blagodat. Jehe bulimen ješao inaten, o jehe bulimen ješao zukur, kaže Allah dželšanu, daje kome hoće žensku djecu, daje kome hoće mušku djecu. Pa je Allah dželšanu odje počeo čime? Sa ženskom djecom sa ženskom djecom. I zato kaže jedan dio islamskih učenjaka da je bolje čovjeku da ima žensko djete prije muškog. To je jedno mišljenje. Da ima žensko djete prije muškog, jer su ženska djeca po svojoj prirodi blaža, nježnija. Žensko dijete će biti prije pa će pomagati majici u njenim svakodnevnim poslovima, što neće muško prije će odrasti. A muško dijete će gledati kako ta njegova sestra pomaže majci njegovoj, pa će se ugledati, pa će i ono biti u dobročinstvu kao i sestra, tako? Dok ako bude prvo muško djete, onda stvari možda idu malo drugačije. To je znači jedno od mišljenja. Pa kaže ovdje, daje kome hoće, Allah zašanu daje kome hoće žensku djecu, daje kome hoće mušku djecu. To je Allah zašanu blagodat. I to ne mogu ljudi odlučivati. Allah daje šta hoće i kome hoće, i kako hoće, i koliko hoće. Pa kaže, reci, kaže, alhamdulillah, kaže, tako mi je Allaha. Ako i sada rodim žensko djete, neću kazati, alhamdulillah. Šta je to? Oholos. neću zahvaliti. Allah Ne Muško ili žensko to je svejedno. Možda ti žensko dijete bude veći dobročinitel nego muško, možda ćeš poželjeti da nikad nisi to muško dijete. Pa kaže Nećka za Talhadinda. Pa kaže Ravija Hadisa, kaže pa je rodila ono što je rodila. Kaže pa je moja majka ušla kod nje, pa kaže vidila je, kaže da je rodila svinju. Imala je, kaže odjeću i svojom odjećom je pokriva i kaže majka je kaže ispod odjeće videla da je to svinja. Pa je živila tri dana, pa je Umrila pa se je ukupala. je, kaže, rodila. Pogledajte, draga moja braćo kako kada se čovjek oholi nad Allahu i Đelešanu blagodatima, kako ga uzvišen je Allahom kazni. A koliko se ljudi svjesno ili nesvjesno oholi, pa ne zahvali Allahu i Đelešanu na blagodat blagodati koju ima. Sjećam se da je šehhul islam ovoga vremena, Ibnu Baz, Rahimullah, Rahimullah kada bi jeo, svaki put, kada bi uzeo zaloga usta da stavi, kazao bi, bismillah. A svaki kiput kada bi progutao zalogaj kazao bilhamdulillah i tako ko svakog zalogaja zahvalishinallahu jazakallahu khairan to nije sunnet na takav da tako znači doje čovjek kaže na početku bismillah na kraju alhamdulillah a mi ljudi pogledajte te ovaj te zahvalnosti Allahu jazakallahu khairan svakom zalogaju zahvaljujemo Allahu jazakallahu khairan jer mi je mogu taj zalogaj stati u mu me da me udavi mogu mi je Allahu dželaluhu da mi ne dadne taj zalogaj pa da umrem od gladi tako dalje pa je na svemu tome zahvaljivo svom gospodaru tebarake o taala da mu se Allah dželaluhu usmiri i da ga inša Allah uvede u džernetska prostranstva. Pominje braćo imam ibn Munzir u svome dijelu el ađaibul garibe. El ađaib el garibe. A ovo je priču prenio ibnul Kjesir u svome tepsiru budući da je ova knjiga izgubljena. Kaže Neufel ibnul Mesahik kaže ušao sam jednoga dana u jedan od da u Neđranu. Kaže, pa sam, kaže, ušao i vidio u tom mesečidu, kaže, jednog momka. Kaže, pa sam stao i gledao u njega i počeo se, kaže, diviti njegovoj visini i njegovoj ljepoti. Kako ga je Allah tako skladno stvorio, tako li je tako visok, tako stasan. Pa sam se, kaže, počeo diviti njemu. Kaže, pa je vidio da ja gledam u njega i kazao, o Allahov robe, zbog čega gledaš u mene? Kaže, gledam u tebe i divim se tebi. Kako te je Allah Jošanu lijepo stvorio, kako si lijep, kako si visok. Pa mu je rekao ovaj mladić, ovaj oholmik, bezobraznik, zločinac, kaže, u istinu se kaže uzvišeni Allah meni divi. Allah koji me je stvorio, kaže, on se meni divi. Allah koji ga je stvorio, da se on divi jednom takvom biću. Kaže ovaj čovjek, pa je ostao sa mnom u džami. Kaže, pa se je počeo smanjivati. Kada god pogledam, kaže, u njega bio bi manji i manji. Smanjivao se je, kaže, dok mu nije, kaže, je bila njegova visina samo jedan pedalj. Samo jedan pedalj. Kaže, pa je nakon toga došao jedan od njegovih rođaka i kaže, uzeo ga i stavio ga u svoj rukav i iz njega iz džamije i odišao. U svojeg rukav stavio. Vidite, braće, kako Allah je kako kazni i to na način, Čime se je čovjek oholio, Allah Želešanu sa tega strane kazi. Pa ko će ti se sada diviti? Ko će ti se sada diviti? Spominje imam Sujuti, pa ova se priša navodio u Tefsirul Đalajni, da se spominje kod reči Allaha Želešanu Kul araeitum min aspaha ma'ukum gavren Feme je tikum bi ma'im ma'in A šta mislite kada bi zemlja svu vodu u svoju utrobu povukla, ko bi vam došao sa pitkom vodom? Allah šanu pita ljude, da razmisle ljudi. Kada bi Allah dao da zemlja uvuče vodu u sebe, ko bi vam to došao sa pitkom vodom? Kaže jedan od otih koji je tu bio prisutan, rekao je, kaže, el puusu vol me'awil. El puusu vol je množina, množina od riječi pes, što znači sjekira. A meaul je od množina od riječi meaul, to je jedna alatka za kopanje kao kam ili nešto u tome smislu. Kaže znači sjekire, lopate, kam, mi ćemo kopati pa ćemo doći do do vode. Eto ko će nam dati vodu. Pa kaže Ravija ove predaje, pa je Allah ženu dao, kaže da mu se osuši voda u njegovim očima. Va sluz koja ima u očima, beskonačni čovjek ne može normalno zatvarati i otvarati oči kapke, kaže osušam se, pa je oslepio. Pa je oslepio. Pa eto ko će ti sada dati vodu koja u tvojim očima? Spominje imam Eddine Ori Ebu Bekr Ahmed ibn Marwan el Maliki koji je umro 333. hijdraske mm -hmm. godine u svom dijelu El Mujale se ođevahirun ilm Spominje od Ahmeda ibn Ebi Havarita je smo prilike, kaže sjedili u jednom međlisu slušali hadise poslanika wasaleme, od jednog učenjaka pa je kažel došao čovjek jedan od Muatezila Muatezile to su židovi našeg ummeta poslužitelji naše gume ta pa je došao i kaže sjeo je u jedan od kutova mesčida i počeo se kaže ismijavati sa nama pa je čuo hadi se muholejle kome poslanik sallallahu alejhi ve selleme kaže kada ljudi sjednu u jedno od allahove kuća allah dželal dadne da taj mejdlis i to sjelo da obaviju meleki sa svojim krilima i da i meleki steru svoja krila i za zahvalnost i zadovoljstvo prema i zadovoljstvo prema njima bog onga što čini uči allahovu dželal šanu vjeru Pa je kazao taj pokvarenjak, kaže, za mi, kaže, vjerujete da sada ovdje kod nas imaju meleki? Pa su kazali, vjerujemo. To su vječi poslanika, sallallahu sallam, koji ne govori svojih prohtjeva. Kaže, je dobro, kada je tako, kaže, ja ću vam pokazati. Kaže. Pa je odšao kući i obuo jedne nanule, u koje je nasuo tinte. Pa je došao u džamiju i sprobijao te nanule, pa je... Počeo hodati oko tog Medžesa, kaže, ako je tako, kaže da napunim njihova kaže krila sa tintom, kaže. Pa nek se vrate, kaže, u nebesa obojanih krila. Tako se ismijavao sa sunnetom Poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Pa je otišao kući, a svaki dan je tako dolazio iznem uznemiravao one koji su koji su poučavali se iskrenom i ispravnom znanjem. Kaže pa je otišao jedan dan, dva dana, tri dana, nema ga sedmicu dana, kaže pa smo otišli da vidimo šta je sa njim kaže, našli smo ga, kaže da je sve meso potpadalo sa njegovih stopala. Meso otišlo sa njegovih stopala, samo kostne ostale. Možete brati i kako je to ružan prizor. Da je čovjek živ, a da je kostur. Niti je živ, niti je mrtv. Pogledajte kako uzvišeni Allah je u tala kažnjama kažnjava oholnik. I mi smo spominjali prethodno predaju koju je zabilježio i koju spominje imame, ne u svome dijelu Bustanu na da je bio Vrijeme i mama da je bio čovjek ili prije njega da je živio čovjek koji imao sina koji je bio pokoran Allahu Đeršanu i poslaniku salallahu alaihu sallam i koji je stitao zdanje. Imao svoga šejha kod koga je odlazio na predavanja. Jednoga dana kada se je vratio sa predavanja šejh mu je dao misvak. Dao mu je misvak za koji i postoji oko stotinu hadisa poslanika salallahu alaihu sallam. Pa kada se je vratio kuć njegovog baboga je opitao kaže šta je to što ti je dao šejh? Šta to nosiš u ustima? Kaže, ovo je misfak. Čistim zube. Naređeno sunnetom poslanika, sallallahu alaihi wa, alaihi wa sallam. Pa kaže, daj to vamo. Pa je uzeo taj misfak i stavi ga u svoj stražni dio tijela. Kaže, ovo ne vrijedi nigdje nego za ovdje. Hoće kazati, takav je i sunnet sav i takva i vjera. To je najveća vrsta oholosti. To je najveća vrsta oholosti. Nema, postu... Nema sumnje da je ovaj postupak kupur, nevjerstvo. Ako je znao ako je znao da je misfak a koji je znao da je mi svak sunet poslanika, salallahu, alihi u alihi u srm. Pa je iskušan sa bolešću. Počeo je njegov stomak da se nadima i da raste. 9 mjeseci, 9 mjeseci njegov stomak raste. U devetom mjesecu, kada biva porod, rodio je jednu životinju. Životinju koja je imala velike uši i velike rogove i dugreb. Pa je došla njegova, starija kćerka, i bacila jedan veliki kamen na njega, na tu životinju, I ubila je, životinju je, znači, bacila kamene, ubila je, pa je i taj babu njezin umro nakon kratkog vremena. Kako ga je Allah, Željšanu, kazio na isti način, tamo gdje si stavio taj mispak, e tog mjesta isto ćeš biti kažen. I bit ćeš ponižen. I ostaju onda te predaje da se spominjuju do sudnjega dana, da se vidi kako su oholnici, kako su oholnici završavali. Spominje šehr-ulis-slam Ibn Kajim u svome dijelu i gaseto lehfan, Od Elwalida ibn Abdul Melika, jednog islamskog vladara, koji je umro 96. hijđarske godine. Koji je proširio mesčid poslanika sallallahu alaihi vseleme i sagradio je mesčid u Dimašku, brinuo se o brojnim siromasima, otvarao je brojne zemlje, vodio džihad i tako dalje. No, međutim, bio je šta? Bio je oholnik. Bio je oholnik. I takvi su bili mnogi. Možda su sprovodili Allahom iđanšanu zakone, ali on u sebi bio ohol. Oholio se. Pa je pitao ajete Kur'ana. I svaki ajet otvorio bi Kur'an, i svaki ajet koji pročita, kaže ovo ajet je obgljen zbog mene, ovo je meni obgljen. Ne njemu direkt, ali je povodom njega obgljen. Pa svaki ajet pročita, kaže ovo je meni obgljen, ovo se odnosi na mene. I svaki be ajet uvrnega s obje strane i us čega da dokaže ljudima kako sto ipak jednim ili drugim putem odnosi da je to objavljeno povodom njega. Pa jednog dana otvorio Kur'an i pročita riječi Allaha te barake I poslanici su tražili pomoć od Allaha Želešanu i uistinu je propao svaki oholnik i svaki nadmenik. Pa kada je to pročitao, nije mu se dopao taj ajac. Znači, on nije poslanik, znači da je on oholnik nadmenik. Pa je kazao, znači ovo je za mene objavljeno, da sam ja propao. E kaže, ako je tako, dajte mi, kaže Kur'an. Pa je pocijepao, potvrgao Kur'an svojim rukama. I kazao je, E, Kuranu, kada ga je potrgao, kaže, sada kad dođeš pred Allaha na sudnjem danu, kad te bude pitao, ko te je potrgao, reci potrgao je me. Elulidim Abdulmelik. Tako mu kaže. Pogledajte, braći, oholosti. Pa je nakon kratkog vremena ušla skupina ljudi u njegov dvorac, pa su ga potrgali i raskomadali onako kao što on pokidao Kuran. I razapeli ga po njegovoj palači i po njegovim dvorcima, pa je ostao tako razapet, raskomadan sam u komadju. Tako ga uzvišen je uzvišeni Allah te barake od tjela kaznio. Inače, braćo, Ibnul Kajim, u svome dijelu, ruh, duša, spominje, od Amra Ibnul Mejmuna, kaže, čuo sam, kaže, Omara Ibnul Aziza, da je rekao, bio sam, kaže, od onih koji su spustali Elwalida Ibnul Menika, ovoga vladara, u Kabur. Spustali smo ga, kaže, spustali smo ga u Kabur. Kaže, kada smo ga spustili, kaže, njegove koljena su se, kaže, presukala, Do njegovog, kaže, brata i do njegove brade. Njegova koljena. Pa je njegov sin kazao, tako mi gospodara kjabe, kaže, moj babo je živ. Moj babo je živ. Pa mu je kazao, Omer ibn Abdullaziz, kaže, tako mi gospodara kjabe, tvojom je babi požurena kazna. Neće kaste da se zatvori kabur. Nije Allah neće čekati da se kabur zatvori. Dok je stavit u kabur, već me počela kazna. Pa je bio, kaže, pa se kaže da je Omer ibn Abdullaziz, radi Allahu Teala Anu, nakon toga uvijek se prisjećao ovoga događaja, imao veliki strah. Bojao se, znači, onoga što je vidio. Jer je to braćao dokaz, znači, kaburskog zaba i onoga što se dešava, naročito onima koji bivaju, koji bivaju oholi na zemlji. I bilježi imam Ibn Abidunja u svom ljelu, el-Ukubat, od Ibn Mesauda, radi Allahu Teala Anuhu, da je kazao, kaže, bio je kod, bio je kod Benu Israila čovjek Kralj vladar koji je bio nadmen men Johol. Pa je jednoga dana kazao, gledao je u prisutne i kazao, kaže ne vidim da je danas iko uzvišeniji i počašćeniji od mene. Ja sam najbolji čovjek danas. Pa ga je uzvišeni Allah tabarake od tala iskušao, vraćao sa najsitnijom svojom vojskom. Dao je samo da mu jedna mala mušica uđe kroz njegov nos i da uđe u njegovu lobanju. Pa je pozivao ljude i govorio dolazite i udarajte. Udarajte. Pa bi govorio udarajte s ove strane, udarajte s strane, papučama njihovim. Papučama da ga udari. Pa nije pomoglo, nisu pomogli papuče, pa se onda patili tvrđi predmeta kojim su ga udarali po glavi. Udarali, kaže se, sve dok mu nije glava pukla. Dok nije pukla lobanja. Pogledajte braćo, čovjek se oholi. nad nadistino. A može ga Allah džellešanu iskušati jednom malom mušicom. Ili jednom običnom bolešću ga može iskušati da nikad više ne može biti ono što je bio. I može ga na velike muhe staviti. Zato, draga moja braćo, obavezda je čovjeku, naročito vjerniku muslimanu koji se drži Allahove žalšanu vjere, da pazi da ne bude ohol. A oholost se braćo može manifestirati na brojne načine. Na brojne načine. Kroz onaj način, ono što smo kazali kroz hadis, da je oholost batrul Hak u gamtun nas. Odbijanje istine i Ponižavanje ljudi. I to je ono zaista, ovo je braćo, poslaničko-vjerovjesnička diagnoza koju daje svakom čovjeku. Ti vidi sebe. Gdje najviše čovjek pada, pada kada mu dođe istina i dokazno neće da je prihati. Okrene se. Kao da ni ništa čuo. Kaže ti se Allahov robe, to je zabranjeno. Ili to je haram. Kao da ništa nije čuo. Odmaholost. I ponižavanje ljudi. pogovaranje ljudi i prenošenje riječi ovaj dizanje glasa na svoga brata muslimana bez potrebe, sve to ulazi u šta? U oholost. Jer je to ponižavanje ljudi. To je ponižavanje ljudi. Zato da ga moja braća, mora paziti da svjesno i nesvjesno ne upadne u oholost pa da ga, onda uzvišen Allah te barake u priključi oholnicima i da bude proživljen, proživljen sa njima. Molim uzvišenog Allah te barake u da nas sačuva oholosti, one javne i one skrivene Na ram labeli učini našu zadnja djela da nas spoji u dženneskim prostorstima sa našim poslanikom Muhammedom sallallahu alejhi ve selleme da nas pomogne u borbi protiv naših neprijatelja da nas učini od onih koji će pomoći sunnet poslanika sallallahu alejhi ve sellem ve cezakumullahu khairul cea sallallahu ala nabina muhammed wa